Benito Lertsundika iso gunon. Egunon. Doni bane garazin, izanen zara hain zuzen, Munoa Ikastolaan aldeko kontzertua izango delariko nakoa. Munoa Ikastola, dagoeneko, ezagutzen joan zarena, ez da? Ikasleen bisita izan baituzu, jakin dudanaz? Bai, egia da, e, esan ziaten Ikastola hortako aurrubatzuk, e, nahi zutela baitare alako, bueno, izketa aldi txobat izan erekin eta bar, Eta zantzaten baita ere, ba, kantu bat prestatzen aritu zile da, ba, hemen niri kantatzeko eta ez dakit oso ilusio ondiz etorretzea dirudita egia da, oso ongi pasa zutela hemen. Momentu gogoan garria? Bai, polita zen, zen gainetekan eman nituen. E, azmentan ez nuen, petsatzen egon nintzen aber nuen egiten algen hori, eta hagin bisita hori. Dago, izan ere gurasua egitezen etorretzen eta eta azkaren pentsatu nuen hemen txea dugun E, arraun elkartea oso dotoria eta behar da hor bada goiko zapaian bada or, salamungi bat oso edera eta barda, na, kristales inguratua eta e, ibaiaren gainean dago eta bueno, oso ongi pasasutela irutu zizidea zait, zaitz, edo bai. En, errenen dugu zure amazazpigarren diska dela honako argitaratu duzuna eta diska argiteratzeko zigilu propio bat estrenatu duzu kantaita henea, izenekoa, familian sortutakoa? Bai, ara da. Eh, bueno, ez eh, nuen gauzoita asko pentsatzen, baina... Baño... Azken denbora honetan, azken ba, laus-bos ba, laus, bat urtetan urte beti petzatzea genuen, bet, bet, batzela gure lanbide honetan ba, alde bat ez ezaguna, oso ilun ilungeritzen zizeiguna. Guk kantuak egiten ditugu, dana antolatzen dugu, dana prestatzen dugu, eta gero, ba, etortzen da, industria bat, eta arek egiten dugu rengo zeh, hori ez dakiko nolakoa den ere ez da, hori ez da gure ez oso, ez oso garden gelitzen, eta, bueno, ba genuen nolako gutizi bat edo, ba, nahi genuen bat guzti hori, osoki e, ezagutu, eta gero horrekin batean, oski, ba, jabe, jabe izatea ez, gure lana aurren jabe izatea. Horreatik egin erabaki genuen, haue egitea. Ospak gauean dugo iburu diskak, kantu baten izena ere bada, diskaren tonoa ematen duen kantua ere? Bai, e, nik usteet oso nola, nola baita esateko nire kontzientzi kantuak direuek. Eta, nire kontzientzian nola baita esateko jasua dauden ba, sentipen horietaz eta... Bueno, ba, bakizu munduan biziga eta gauza asko esaten direta egiten dire eta zu, nola bete zateko o, nere kasua mintzat, nago pixka bat nere nere buruari piskat erantzun batzuk ematen hor sentitu ikusi e, entzun egiten hiten dituten gauza horie erantzun bat ematen hain eh, ez ez ta ospakizun gaue gaua gaueko hori hori nola bete zateko hori erreferenti ba oso zarra da eh? ni kantuan hasi baino le nago oso gastetxoan izelaik eta bar ba bueno lako, ospakizun gau batean e, nin Gauza batzuk nire baitan gertatu ziren, da nere bizitza markatu zutenak ziren, eh? nire bizitza golako aldakuntza, kolpeko ara, aldakuntza omdi bat eman zuen, eta ez e, mementuko men aldakuntza baizik zik eta iraunkorra eta betiko aldaketaba izan zen. Galdatu e, ziren nire ikuspegiak gauza askori buruz, Oso garrantzitsuak diren ikuspegiak. Hau da, esango nuke bizitza nolabaite markazen duten edo bizitzari nolabaite begiratzeko begi berriak sortu izan maliar bezala gauarden, ez. Eta nola gero ur, urtetan zer ja kantagintza nabileraik eta hor bat hori izan den nolabaite nere nere lagun, ne? modu hori izan da nere lagun. Ba, ordunei izan dut pizka bat erreferenti moduan, erreferenti moduan hartu Gura, ospak izun gau ean. Eh? Kulturari herriari gure herriari, mintzo zara disko honetan, luma zorrotz batekin, e, ba, gaur egungo egoeraren begirada bat ere eskintzen duzu. Bai, e, klar, ni naturren, naturren takutik eta ba, duela berrogeita mahar urte e, ikuste genuen edo uste genuen pixka, zertzen Uste nuen ba geniki gula, e, ba, ba jabe eginela, e, gure arazoarei buruz, e, arazoa ba geniki gula zertzen, zerkin egina segun ez da. Ba, jogeo pitzika-pitzika ikusi dut, e, ba, bizan ditekela guzti hori dago oso engaino bat eta bar. Torrun, erraz, nola baitea. E, deplautzen garela, pixka bat, e, bueno, ba, konformatu edo erreski eta gero bakizu alako gezur txikiak ere esaten dire, ezta? Ba, bat bueno, bat hor zen adibidez. eh izkuntza, menperatu iskun egiten dioten kantuan, ezta? Ba ez, pentsatzen da, ja, hori izkuntza e, kontuz haulegia da, guri hizkuntza haulegia da, politika kutsua izateko, hori handia da, kontuz hortatik eta bar. Eta orduan badiru di, izkuntzak izan behar zerbait bihotzeko gauz bat, maitazunez eta bar. Eta hori bat baino ez da, hori egon litzezke hor, laia romantiko batzuk horako gauzetan eta bar baino. Hizkunt izan berdu praktiko izan berdu, du. Iz, izan berdu du e, lanbidearekin eta diru irabasterekin, hogi irabasterekin lotutzen berdu, du. zela bere, bere labettzeko e, eraginkor eragin, eragin izateari usten dio zerbait errotiko eta gutxienttako bakarrik el den gauza bat ez da, hori heriotza da izkuntza baten zatez, da hori pixka baten nahi dut, Hori nolabait, pentsamentu hori nolabaiteko bidea eginezkeo, ez bakarrik izkuntza berean menperazen da. bai herri menperatuaren errea areagozen alda, eta baita bere izkuntza ere, ez da. hori da, epatu nahi dutena. Dizkabein plazaratua, bururatua, aztetik buru entzuneta, Zer nolako sentimendurekin geratzen zara? Nola, nola ikusten duzu zure azken bala nago? Oso zaila da, zati bakizu ze pasatzen zaiten. E, galdera hori askotan egiten diate, zah? Definizioa, matea bizkoari. Ez ki, kanta bako itza mundu gara. Bara mar kanta daude, eta... E, ikusten dut kanta bat atorrela estakit, modu batean beste, kanta beste modu batean dator beste burutapen batzu dituzu beste sentimetru batzu dituzu beste egun bat da, beste garaiba da ez dakit batzutan gau ez egin duzu bestetan egunaz hain e, diferentia dire denak eta ba, dene bat dute beren arnaz propioa orduan kantu bat kantu bakoitza beren mundu da. orain Kasu honetan, bueno, nire no aipatu du zerbait. Nik uste nire kontzientziko kantuak direla. Zateko, ez, e, jarri, zerbait bat esateko tenzango nuke kontzientziaren nola behiteko azalaratze bat dela, dizko hau. Ba, benito, lortzendei, prazer bat izan da eskarrik asko? Zuri.